te uživo rušenje svjetskog ginisovog rekorda Dobar dan, poštovani slušatelji. Za početak, hvala našoj mojoj kolegici, dragoj Karolini. S vama je Iva Rogić, Za početak, sretna nova godina svima koji slušaju. Nadam se da ste u nju plovili točno onako kako ste htjeli. Neki u toplini svoga doma, sa svojima uz, uz dobru spizu, nadam se. A neki na trgovima, neki na kućnim zabavama, neki vani u klubovima. Puno je načina, ali mislim da je zapravo i puno pritiska oko, oko proslave nove godine, sigurna sam da je mnogima drago da ispred sebe sad imamo jedan miran dan nije nedjelja, ali možemo reći da je osjećaj nedjelje i taj osjećaj će nas fino pratiti tamo sve do sveta tri kralja čak i ako između koji dan i odradimo lijepo je da novu godinu odmah počinjemo vikendom pred nama odnosno ne, danas je četvrtak, jedan dan pa vikend, ali dobro, tko broji. Mi imamo to zadovoljstvo da na zaista poseban način ove godine slavimo novu doček 2026. je poseban zato što će ovo biti situacija s kojom ću sigurno svoje djeci jednog dana soliti pamet, ako budu neposlušna, da sam ja u njihovo vrijeme rušila svjetske rekorde, a oni su samo na mobitelu i takve slične stvari, tako da ovo je zaista jedan povijesni trenutak. Nama osoba Svima koji, koji sudjelujemo, naravno i kao cijelini, ali naravno mi to radimo sve za vas, dragi slušatelji. U proteklih preko 20 sati imali ste prilike čuti brojne priče mojih dragih kolegica i kolega. Čestitke naravno svima koji su do sad sudjelovali. Imamo još malo do kraja, evo mislim da sam da je moja malenkost sto druga, nama koji smo preostali želim sreću da ispunimo te uvjete, da srušimo taj rekord. Hvala što nas državate u ovom velikom i izazovnom projektu i to koliko sam čula u zaista velikom broju pristižu nam zaista velike reakcije od jako puno ljudi, naravno i od nama bližnjih, ali i od svih slušatelja koji nas vjerno prate. Inače mene se slušali godinama na HRT Radio Zadru, sada proteklih tri mjeseca na prvom programu Hrvatskog radija evo privremeno na drugom ovo je zaista velika stvar, iako je posao nas novinara da uglavnom prenosimo druge priče ili tuđe priče. Ovo nam je zaista poseban prostor u Radijskom meteru. Dobili smo priliku da se na jedan drugačiji način povežemo s vama, dragi slušatelji, zbog kojih i jesmo ovdje. Da vam nešto ispričamo, da vas nasmijemo, kao što nas je Kečkeš sve nasmijao, da vas razveselimo, da podijelimo s vama i neke osobne priče kako biste nas bolje upoznali. 15 minuta, Zaista ne zvuči jako puno, ali u radijskom Eteru je veliki izazov. Bez obzira na malu tremu, mislim da su mnogi od nas shvatili ovo kao posebno vrijeme u Eteru u kojem se na drugačiji način imamo prilike povezati s vama i predstaviti vam se na načine na koje to možda nemamo prilike činiti u drugim danima. Zato smo jučer i danas birali priče koje su pomalo i osobne, neke lagane priče, neopterećujuće, nadam se da su vam bile zanimljive. A ja ću vam Danas ispričati jednu priču koju su mnogi Hrvati proživjeli ili još uvijek proživljavaju, s obzirom da nam naša Hrvatska nudi toliko različitih mogućnosti kako možemo živjeti svoj život. Svaki kraj Hrvatske nudi nam potpuno drugačije iskustvo, pa skoro da ne moramo daleko tražiti svoju sreću. Ja sam Dalmatinka iz Zadra, koja već tri mjeseca živi, odnosno živi u Zagrebačkoj županiji, a radi u Zagrebu i znate kako su Dalmatinci dramatičnijog od te selitbe, iako se to ne čini kao neka prevelika promjena, to ipak samo tristotinja kilometara dalje. Život na kontinentu i život uz more je potpuno drugačiji. Znam da je puno nas koji smo svoju Dalmaciju teško ostavili, ali svakako ima svojih prednosti i mana. S druge strane, ono što je najteže bilo napraviti je korak za, za koji mnogi Dalmatinci kažu da neće nikad. Tako sam i ja jednom bila taj Dalmatinac, ali onda sam spakirala kofere, zatvorila vrata stana u Zadru i preselila se u Zagreb. Da se ne lažemo, naš glavni grad je zaista prekrasan i ovo nije priča o tome kako mi je žao što sam ostavila sunce i more, Neko priča o bogatstvu naše Hrvatske, naših različitih mentaliteta, različitih narječja, običaja, načina života i onoga na što se najteže naviknuti, a to je klima. Svijesni smo toga da smo mala država, da nam mnogo toga nedostaje, ali mislim da vrlo često nismo svijesni bogatstva u kojem živimo. Svaki kraj Hrvatske ima nešto svoje, možemo biti zahvalni ako imamo mogućnosti provesti neki period života u različitim krajevima naše zemlje. Tko je odrastao uz more znači točno o čemu pričam. More ima svoj ritam, ne pita te spreman, nego ti jednostavno uspori život. U Dalmaciji se ne žuriš, a ako se žuriš neko će te već pozvati zaustaviti, pitati hoćeš kavu, kava se ne odbija, kava nije piće, to je ritual, društveni događaj, to nam je terapija. I sjedneš, ako imaš te sreće da sjedneš uz more, ljudi prolaze, uživaš i prije nego si se okrenuo, prošlo je dva sata. Ali nema veze, obveze mogu čekati ili kako bi mi to rekli, ko to more platiti. Naravno, morate nauči živjeti, ali te nauči i čekati. Čekaš prilike, čekaš turističku sezonu, čekaš onda da turisti napokon od doma. Čekaš da se stvari poslože I to nije nužno loše Ako znaš kako, uz more zaista možeš živjeti Bez pritiska, bez nekog osjećaja Da kasniš Onda dođeš u Zagreb i počneš jako puno kasniti, na početku kaskaš, pokušavaš uhvatiti ritam, a ritam je brz i ne pita te stižeš. Ja sam imala te sreće, pa sam se preselila u jesen i vremenska prognoza me zaista pomazila, pustila me malo da se naviknem, ali da mi je bio i jedan euro svaki put u ova tri mjeseca kad me netko pitao zašto sam se iz sunčanog zadra preselila u Zagreb, imala bi do sad barem dvije, tri plaće viška. Mislim da je dalmatincima najteže naviknuti se na činjenicu da je sunce ovdje zimi luksus. I to luksus koji smo u Dalmaciji jako često uzimali zdravo za gotovo. Koliko sam samo puta na sunčani dan odlučila čistiti kuću umjesto da izađem na zrak i koliko sam se puta toga sjetila kad se vozim ujutro u Zagrebu kroz jutarnju maglu. A i sada neki koji ovo slušaju i gledaju sigurno razmišljaju o tome koliko su mi puta ljeto srekli da iskoristim to što sam na moru i da odem nakon posla na tu plažu, a ne da budem doma pod klimom. I sad ću im ovdje reći da su bili u pravu, ali više nećemo onda o tome razgovarati. Zagreb je topao na jedan drugačiji način. Ljudi su topli, otvoreni, srdačni. Možda se ta toplina ne vidi odmah, ali vidi se u sitnicama. U tome kako će ti netko objasniti put, kako će se kolege potruditi da te uključe, kako će te netko tko te jedva poznaje pitati jesi se snašao, treba li ti nešto, fali li ti nešto doma i onda shvatiš da toplina ne mora biti glasna da bi bila iskrena. Zagreb te nauči da se dan može iskoristiti do kraja, da se jutra počinju ranije, da su rasporedi puniji, ali i da postoji neko zadovoljstvo u tome kad na večer znaš da si napravio sve što si planirao. Naučite da se stvari ovdje jer jeđe ostavljaju za sutra i da se više cijeni točno vrijeme, ali i trud. Iako se često govori da je Zagreb stresan, zapravo s vremenom shvatiš da je organiziran. Nije da ovdje nema opuštanja, samo se ono malo drugačije rasporedi. Puno se više planira, ali se više i cijeni slobodno vrijeme kad dođe. Jedna od sigurno većih razlika koje sam primijetila je i odnos prema poslu. U Zagrebu se posao često doživljava kao važan dio identiteta. Naravno ne mogu govoriti o svima. Ljudi znaju što rade, imaju planove, ambicije, imaju jasno postavljene ciljeve, a u Dalmaciji često kažemo lako ćemo, bit će, nekako će se složiti i moram priznati da i jedno i drugo ima svojih prednosti i mana i da mi jako puno fali da nekad kažem lako ćemo u Zagrebu se ponekad zaboravi stati u Dalmaciji se ponekad predugo stoji valjda je idealno naći neku sredinu naravno bilo je tu i malih kulturnih šokova od toga da se u Zagrebu rijetko ulazi u duge razgovore s nepoznatima do toga da se ne zove uvijek bez najave u Zadru je normalno da netko samo bane na kavu iako znam da će sad mlađe generacije ređati to nije tako u Zagrebu se ipak pošalje poruka i trebalo mi je malo vremena da se prilagodim, ali isto tako s vremenom shvatiš da to nije znak distance, nego poštovanja tuđeg vremena. Nedostaje nama dalmatincima koji smo ovdje nekad spontanost mora i činjenica da se nekako sve događa samo od sebe. Ali da dan isto tako nema neki strogi početak i kraj. Vrijeme ima neku mekoću, ali isto tako Zagreb ti da osjećaj da si se pomaknuo. Da učiš nešto novo, da rasteš i naravno dati prehladu koju sigurno čujete, a i taj osjećaj je nekad potreban. Zanimljivo je kako promjena mjesta promijeni i osobu. Počneš primjećivati neke stvari koje prije nisi, počneš puno više cijeniti ono što si imao, ali i ono što sada imaš. I ono najvažnije, na što su me mnogi upozoravali, more više ne uzimaš zdravo za gotovo. Ali ni Velegrad više ne doživljavaš kao nešto hladno i daleko. Shvatiš da ni jedno mjesto nije savršeno, ali da svako ima neku svoju svrhu u nekom životnom trenutku i možda je to najvažnije najvažnija stvar koja nauči ona koja ostave svoj rodni grad. Nije poanta u tome gdje si rođen, nego gdje si spreman biti u određenoj fazi života. Neka ti treba mir, a neka ti treba pokret. Neka ti treba ta tišina mora, a neka ti treba buka grada. I lijepo je zapravo znati da u jednoj zemlji možeš imati oboje i da za tako diametralno suprotna iskustva ne moraš daleko putovati. Zato ovo nije priča o odlasku, nego o širu ali je malo dramatična zato što Dalmatinci vole dramit o Dalmaciji, o tome da se ne moraš odreći jednog da bi dobio drugo. More će uvijek biti tamo. Kontinent će uvijek biti ovdje. A na nama je zaista samo da prepoznamo što nam u tom trenutku treba. More je i dalje prvo što pomislim kad mi treba mir. Ali Zagreb da je nešto drugo, daje osjećaj da ideš naprijed. I zato ako se i vi možda nalazite u životnoj fazi u kojoj razmišljate o promjeni, o odlasku, o novom početku, znajte da nije važno gdje idete i ne morate ići daleko, nego zašto idete i da nijedna promjena ne briše ono što ste bili, nego samo dodaje još jedan sloj onome što postajete. I onda kad se nakon nekog vremena vratiš doma, shvatiš da promjena mjesta ne mijenja samo adresu, nego mijenja i perspektivu. Počneš uspoređivati stvari koje prije nisi ni primjećivao, recimo način na koji se organizira dan, koliko se unaprijed planira, koliko se cijeni točnost ili koliko se spontanost podrazumjeva. To nisu neke velike razlike na prvu, ali s vremenom postanu vrlo vidljive. Primijetila sam i kako se puno drugačije koristi slobodno vrijeme. U Zagrebu moraš znati unaprijed kad je kava i kad je trening i kad su obveze, a kad je odmor. U Dalmaciji se slobodno vrijeme nekako samo dogodi. Ako se ukaže prilika iskoristi se, ako ne, ne uzdrujavaš se previše, doći će druga prilika. Jedno i drugo ima svojih prednosti, ali i svojih ograničenja, pogotovo kad se gleda dugoročno. Razlika se naravno vidi i u radnom ritmu, na kontinentu je sve nekako ravnomjernije raspoređeno kroz godinu, nema tih velikih skokova ni velikih zastoja, najčešće pardon u Dalmaci dijelimo život na sezonu i na ostatak godine. Ljeti se radi intenzivno, zimi se tempo usporava, dobro, treba još preživjeti ljeto u Zagrebu da vidimo kako to izgleda. Nekome to odgovara, nekome ne, ali važno je znati u kakvom okruženju se najbolje funkcionira. Zanimljivo je i kako se mijenja odnos prema vremenu. U Zagrebu se vrijeme doživljava kao resurs, nešto što se planira, nešto što se čuva i raspoređuje. A u Dalmaciji je vrijeme više nekakav okvir nego pravila. Postoji, ali oko njega ne radimo toliki pritisak. I tek kad promijeniš sredinu, shvatiš koliko te taj odnos prema vremenu oblikovao. Još jedna stvar koju sam primijetila je i osjećaj anonimnosti. U manjem gradu ljudi se često prepoznaju, poznaju, komentiraju, a u većem imaš ipak taj luksus privatnosti, ali i više odgovornosti da sam gradiš svoj krug ljudi. Nema tog osjećaja da će se nešto samo posložiti, moraš se malo više potruditi i to zapravo dolazimo do zaključka da ni jedno mjesto nije univerzalno bolje. Sve ovisi o tome što ti u tom trenutku treba, nekome odgovara spor ritam, nekome struktura, nekome sezonalnost, nekome kontinuitet i dobro je znati da izbor postoji. Zato ovu priču ne treba shvatiti kao usporedbu koja je u pravu, što mi u Hrvatskoj često volimo raditi, nego kao podsjetnik koliko su razlike unutar iste zemlje zapravo velike i koliko nam to daje mogućnosti da biramo okruženje koje nam u određenoj fazi života najviše odgovara. I možda baš u toj mogućnosti izbora krije se jedna od najvećih vrijednosti koje često ne primjećujemo, a to je da ne moraš otići daleko da bi promijenio perspektivu. Nekad je dovoljno nekoliko sati vožnje, drugačiji raspored dana, drugačiji pogled kroz prozor i onda shvatiš da promjena ne mora uvijek biti dramatična, ne mora biti bijeg, ponekad je to samo mali pomak koji ti omogući da se ponovno čuješ i prepoznaš. Hvala vam dragi slušatelji, Veliko je zadovoljstvo i čast bila biti dio ovog rušenja Guinnessovog rekorda, veliki izazov govoriti 15 minuta u komadu, ja ću sada prepustiti mikrofon kolegi Silviji Šopu.